Ucha soma na kina dunia yote wa abudu wa Yahudi. Dunia yote wa abudu wa Yahudi. Iki kichwa, nitakielezea badai kidogo. Emu tufungue kwa mandiko. Tusome kituwa katika kitabu cha e, cha Yohana. Yohana ule mnango 15. Fungue kwa mandiko. Mstari ule wa 23 pipile na sema hivi. Uwe ni Yesu wa Wana kumina tano, msara shina tato, shina na Yeye, anichukia ye mimi, humchukia na baba yangu Kama nisinga likuja kwao, eh, ni li kwao Kama nisinga likuja kwao Kama nisinga zitenda kazi, asizo zitenda mtu mwingine Wangalikuwa na dhambi au asinga alikuwa na dhaamli lakini sasa wametuona mimi na baba yangu na kutuchukia eh maneno haya yame kutoka kwenye cha Yesu Kristo kwa hiyo kwa vote vile ni maneno safi ndio sio anaye sema ni Kristo yame kutoka kwenye biblia na hata kama yame kutoka kwenye biblia yame kwenye kinywa cha Kristo moja kwa moja wala sio kwa anaambia leo tu maana Kristo sio tunafaya kwa sasa sana plus anasema we wayahudi, Alikuwa naugiana na wayahudi, lakini nyuma ya wayahudi kuna dunia, nyuma wayahudi kuna dunia nzimu. Wame mu, anasema, yeye anayimchukia kristo. Wayahudi wana, walimpenda yesu, walimchukia. Walimchukia. Way, wayahudi wakuesabu kwa vidole, by the way, maneno yote tokia soma haya mengi ya na wayahudi. Lakini walikuwa, tuseme ni kama... Eh, Minority, ni watu wakuesabu kwa vidole moja mbili tatu, ni hakina Yohana huyu, akina Paulo, akina Petro, lakini, eh, ile, ile hekalu na idini ya wayahudi ile hile hekalu na, na na idini na ile imani yote, hili mchukia. Anasema, yeye ni mimi hui na baba yao. Wayahudi wana wambia mchukia ni yesu, wala hawafichi, wana wambia situ na mchukia ni yesu tu, lakini baba atuna shida naye. Yeye anasema haiwezekani. Sasa tumaamini nani? Hao wanaokuambia wanamchukia Yesu lakini baba wanamtaka au tumaamini Yesu anasema kwamba uwezo kamchukia Yesu ukampenda baba? Eh, turudie tena. Yeye anichukiaie mimi, humchukia na baba yake. Ni mawili. Ama wayahudi wako sahihi kwamba wanamchukia Yesu lakini baba wanampenda. Au Yesu yuko sahihi. Kwamba huwezu ukamuchukia Yesu ukamwacha na baba vimeshikana Wameshikana Sasa tuwamini wapi Uwe mkristo unaye wabudu wa Yahudi Uliyoko mbali Uliyoko wapamu wa Yahudi Hama wabudu Ila inatekana mkawa pia hamuerewe ha, ha, ndiyo, ndiyo mana hili soma eh. Tumamini Yesu anayisema kwamba Ukisha mchukia Yesu mchukia na baba Au tuwamini wa Yahudi wanasema Yesu tunamchukia lakini tunamupenda baba Tunamamini baba mwamini na? Yes. Yesu. Wemu Yahudi chakwa. Wemu Kristo ambaye unawamini, unawabudu wa Yahudi chaguwa. Unawamini Yesu anasema kwamba ukiamini, ukimchukia Yesu mchukia na baba, na inyo aondo wa Yahudi. Au tuwamini wa Yahudi anasema kwamba wana um, Yesu, wanamtaka Yesu wao mingine, wanamsubiri, msumiri, mpinga Kristo. Lakini wanae mtaka ni baba peki aki, haiwezekani. Eh, haiwezekani. Eh, Kwa hiyo, na anasema, anamusari wa shina, mbele, lakini sasa, wame tuona mimi na baba yangu na kutuchukia. Kambie, dunia ya leo, hiyo kichuza na kinasema, dunia yote kuwa abudu wa Yahudi, ni kitu, nimetumia ineno kwa mana kwamba mba nivo ilivo, nivo itakafe kuwa nivo inavyo ina, ni kama unapo maji, ya lakini kuna wakati ya tafika semifuna ni kabisa ya kuruka. Eh. Kwa hiyo dunia inawaabudu Wayahudi. Wayahudi wanamtukia Mungu. Ndicho kile kicho kwenye Biblia. Na kwa mtu ambaye ana kabisa wa kawaida na hasa yule aliyesema kwamba amejiita Mkristo, okay ni Mkristo. Unachokiofikia sio free unajue kweli basi. Eh, uwamini kama maneno ya nasi kwenye Biblia ni kweli Basi, kitu chote kilicho kinzana layo ni uongo basi eh. Eh, u, u, leo hii dunia nzima Inawabudu, inawatukuza, inawainua Wayahudi Na tukujo kuona chanzo cha huko kuinuwana na kufanya nini Kina tokana tu... Nyuma kabisa, nyuma ya umpango msima ni shetani Msima hmm. Lakini kunazi vionjo au huo vya Shiria wanawitumia, wanawambie aapa na sisi sana juta ni ni, ni Baraka za Ibrahim, sasa kujio kuyawona haya ubadai kito. E so kwa hiyo eh. so, iri somba kimsingi ni somba la piri kwa sababu kijerio Peter tuliona somba kwa nahusu e likuwa na, eh. na kitu kina kama simea kwamba kina juzi samba ya uzaioni, Mambo ya kusema kamata ifara mungu de E Uwabudu mungu, unawabudu, una, una, una, tenu ibada ya ki mungu inafanyika katika Tile taifa la, la, la, la israeli Tukagunua kwa amba ni, ni mafundishu ya uwangu e, Na tukawora uamba uwa uzayuni Yuma yake, ilu ni somo la wiki yopiza mbao utalibusa ya meshika na ya masomo Yuma yake ni kuja kumufunua mpinga kristo so, Kama alisha kuja kristo, haka kataliwa na maandiko ya, yote yalionesha kwamba Kristo atazaliwa katikati ya Wayahudi basi lazima huyo anayeataka kumpinga azaliwe pale pale kwa sababu so, hataenda kinyume na kile kicho andikwa kwenye kumbukumbu za wanadamu za dunia hii lazima aende pale pale eh eh wewe well, chango kikubwa ni shetani mwenyewe ndiye ambaye anasukuma dunia na wewe mimi shetani hai haogopi ha, makamisha sio kwamba unataka tuibebe dunia lakini makanisha yabaki salama hapa. Huko huko ndiko anapotaka kupiga na kufunua. Eh. Niko anapochezea. Eh. Kwa hiyo wala hahangaiki sana na mab na mabilioni ya bilioni kadhaa, milioni kadhaa kuelekea bilioni na, na za, zaidi ambi. ya. Wa, ya wahindu. Huko au wako kunywa himaya lake miaka mia ya Wala hangaiki na nugu zao wa Buddha na wa shinto walioko mashariki ambari. Kazi yake ni kwenda kwenye kiti cha mungu. Bipurina nasema, uguzoma katika kitabu ucha watesanika wa pili, mlangu wa pili, mzari wa tatu, eh, eh o oh, oh, oh, oh, mstari, eh, eh, oh, mstari leo sita ugusa, lakini ni, ni useni. Nasema, mm, nasema yote hayo hayata kuja, habari za mpika kristo. Haiji mpaka afunuliwe yule asi. Yule mwenye, mpingamize mwenye kuinua na kuabudiwa kama mungu. Kwenye hekalu la mungu. E, Amba atakiwa aende au abudiwe katika hekalu la wayahudi. ambalo itakua hekalu mejengwa na dunia. Zimeno hekalu atatu. Iko li kujengwa. Na michango yake inaendelea. Lakini ya shetani wafanya vitu wazuwa. Well. Anafanya kwa siri. E. Anafanya kwa siri. kwa sababu katika nchi ya marekani kuna mingi mingi mingi mingi kabisa e, kwa la, inetua, loves, jina la inaitwa love city upendo kuna masanamu ya mashaitani kabisa yamewekwa yame, yame pale ye, kwa jina la mmoja wa mataifa lakini kimya kimya watu wajui. hata wamajano wenyewe unakuta uko mji fulani yanaoendelea kwenye nchi yake ajue Unakujo kushutukia tayari ya kumaliza, isha kuzunguka. Ni kama simba, mnyama raja, ushawe kuangaria kwenye video za wanyama polini. Unakujo mnyama tuyu kwa pale kula nakula, hiko macho, anastuka, anastuka. Kumevi simba vimesha jipanga, imoja kiko mashariki, kingine, kiko magaribi, kingine kiko kusini, wamesha mzunguka, wamesha mzingira, wamesha mugota. Akishutuka fiu, kwa kota atakako kimbiria, anachakuliwa. nicho shetani anachofanya unataka ukimbia kwenye imani fulani sijui ni kwenye imani kuu ya katoliki unakutana una, una na, ma, na, e, una, na, na na masanao eh kwenye sijui kwa na na ma na maroho ya ya, ya, ya ya mizimu na na nani na, na, na, na, na maroho mbachafu unajikuta umebaki na njia mbaba sana ya imani ya kumwamini Mungu eh shetani hawezi kukupa upenyo kwamba Aku, atoke upane umoja afukimbia huku uwe saama huko na anaweka ma, majeshi eh. leo hiu kuna jeshi nimeukwa kwenye mbele wa kristo wengi ma imani ya dunia na dunia sasa yani ni ana pika kote ya ni eh, chochote anancho pata na chukua chochote anatafta namba kuba yoyote ile inavuweze kana. waje kutokea makanisani ufukosi makanisani na kipresha patia giza anakamata kote eh, ni kama ukitaka ukuteka una akija adui anataka kuteka wa Tanzania saa atahitaji kila mtanzania amtekea si ndio lakini akibahatika akateka jeshi ambalo ndo linapigana na takuwa amefanikiwa zaidi Ana, anataka wote anataka walimwangu wote lakini akifanikiwa kapiga hawa wanaojiita wakristo wenye nuru Na kwa ameleta giza kabisa kwa juso wa dunia eh. kwa hiyo eh, Wana nikupe ka kanuni fulani ikakusaidie naanisha katoa lakini ikarudi kuhubiri kusudi kurudi arudi nikupe nikupeka kanuni fulani eh roho yesvina mbona leo umepoa roho yako umepoa hauko hapa leo eh hauko uh, okay nikupe kanuni kammoja kanuni moja wapo ya maisha ukiona kitu kinacho shangiliwa na kuungwa mkono na hasa kikiwa na na maana ya kiimani imani ya kiroho kiroho ukaona kinaungwa mkono na makulia ya wanadamu wote kama una uwezo kiepoki hicho kimo Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo mlango ule wa 7 mstari wa 13 na 10 anasema jihadhalini anasema njia eh, inayoingia katika upotevu ni pana na wanaoiona ni wengi bali ingieni katika njia ile yenye mbamba kwa sababu imesonga eh u uh, leo hiri napo kuja kwenye falala la Yahudi na dini zao kuna muunganiko wa dini zot na shetana rikuwa wajabu anaenda, ana tengeneza kama ka conflict Konflikt ni kama msuguwano ugonzi ugonzi ya hao na majirani jirani lakini ili kusudi wanekani kwamba hawa takiwi, takiwi lakini ni kudanganya ni uongo E, ni uongo. Kwa yu, nende kwenye makandisa kikristo. Mayu mani, mayu mani. Waya, waya. Ya, nini hiva vichu, lakini bibirina sema. Niyo hadui wa mungu. Je, kama nivokushita sema kwenye masomu ya pita na wiki Je, kuna mta na Kama nikuwa wako, wachukia mbangi kwa ni mungu. Lakini mungu mnyo wana Kama wapia, wote ni waposagi. Siem ninje Paulo anasema ninyi ambao unaonekana mmemjua Mungu kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 11 msifikiri kwamba mna sifa sana zidi au na ninyi matendo mnayo ni haya hatotoki na wao hata kama Mungu angekuja kwenu Kristo kaja kwenu angekuja hata pa Tanzania tungemkataa kama yaudi hauni nao ungemkataa kwa ninio Kristo anakubaliwa kiasi hata kwenye inchi ambazo za kiaungu lakini kwa sababu alitokea pale shetani kama anapaweka kituo anapaweka kama eh kitovu. kini kimsingi kukwatariwa kwa yesu ni dunia zima kimsingi weo tunapokuwa tunahubiri thidi ya haya mambo lazima tubomoe zile ngome lazima kuna sehemu kumeo ngome kumeo kwa msukuma kumeo kwa, eh, kume kwa nguvu nyingi eh, weo kiona jama mbalo, lina, linaungwa mkono na makusanyiku na makundi ya wanadamu na nini Na ukienda kwenye Biblia, wala huitaji kusoma vitabu vingi wa kwenye Biblia. Asoma tu maeneo ma machache. Tutukua e. e, e, e, kwenye Yohana, sindio? E, Emtusoma em, Yohana nane? E. Kwa soo tutukua kwenye Yohana, Yohana nane, yobani na mili, Yesu akawamia, kama Mungu angekuwa baba enu, Mungu inipenda mimi. Kuningana na Yesu, hao wa Yahuda nukua nasema nao, Mungu doa baba yao. Asema, kama angekuwa baba enu doa Mungu. Eh? Mungi ni penda mimi kwa maana na alitoka kwa mungu, nami ni mekuja, wala si kuja kwa nafasi yamu, bali yeye ndiye, alie ni tuma. Mwona hamfahamu haya ni naeo sema ni kwa sababu nini hamwezi kulisikia neno lao. Hawaliwezi kulisikia neno lao. Mimi sinashirika na mtu sietaka kulisikia neno la mtu. Sina shirika lakini nae. e. Lakina naeo naeo sema, nini ni baba yenu Anaya sema ni naeo, tumamini na nyesu au wao. yeye ni baba yenu na ni tamaza baba yenu ndizo mnazopenda kuzitenda yeye ya alikuwa mwongaji mwa, mwa, tangu mwanzo wala hakusimama katika kweli kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake asemapo uongo usema yaliyo yake mwenyewe kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo hayo e, eh lakini huyo Yesu katika mwili alizaliwa katika ukoo wake lakini anawaambia anawapa makao eh anawapa makao mungu anatupa mimi na wewe makavu iwapo tutapinga kweli yaki sio kwa mamba anambia hawa no. hae maneno yana kuhusu na mimi na wewe na mwingine yota mbaya yanaheza kawa anapinga mamba ya mungu auna kwa kwa alikuwa anawa, anawapa makavu wale wachache lakini wengine wataka upinga anawunga mkuma kwa mba anawatumia wale walio kupinga kazi yake kwa na wengine wote na sima na nini msiputubu mkawa kama mtangamia vye vye Dicho, dicho manana manene. E, eh. um tuende sasa katika vile uhoja vi kadhaa biko, kwanza viunge kwenye makundi madogo, madogo. Sudi zirierewake. Na, na na na taka nini, zubiri mamo changu niko uu, paka muzi. Na pini nini hoja kwa hoja? Kisa hii kuhudia nima ubongo na watu zako mukumo, una katika hoja ndogo ndogo kwa kadi na Hoja kwa nani na Baraka za Ibrahimu ziko katika Kristo tu leo hiwa na wambea tuwa tuwa wa yahudi ni ni ni, ni, ni hongo wa shetani. ana ufiche niuma hicho kwenye choto baraka na kwazo watu anataka baraka bariki ni bariki ni bariki basi wanaenda tu kama mazuzu. wewe wambe wewe ulioko hapa inazeka na haki lakini ni watako sachi dia kutoka mbali wakachungu ni arbeno masikia ni neno ni neno sio neno la kuku umesa sio neno la kuku kuku hal akoonyesha hatari iliyoko pembeni ina ya, ya giza inayokutafuta wewe mwanadamu. Ndio maana ya hii e. neno. Ni neno la upendo, hakuna upendo uliomkulu kuliko huo. Kwa e, mtu kwa habari za Yesu Kristo aliwafia watu wote bure ili kusudi waweze kuokoka bure. Huo ndo upendo. Lakini hata acha kutuasa, hata acha kutuonyate. Eh. Lazima eh tujijue haya. Kwa hiyo tunakuwa hoja kwanza baraka za Ibrahimu hizo ambazo anakuambia tu tuwabarikwe tu, tu, tu, Yahudi tu tuabudu tu, wa, wa Yahudi ili kuzudi kana kwamba tupate makombo kutoka kwenye miguu yao pata kutoka kwenye baraka za Ibrahimu. Mtu tuone katika hoja kadhaa tuende kwenye kitabu cha Same Same hata na Same ninge sasa kwenye mwanzo 15 mstari wa 3 kuna Mungu alimwambia Ibrahimu same ninge arudi kwenye mungu wa 15 akarudi mungu wa 22 lakini tusome same moja tu mlango wa 12 mstari wa 3 Anasema hivi Nami nita wabariki Hizo ni habari za baraka Kubariki ndo baraka Nami nitawabariki wabariki wa kubarikio Nae akulanie ni tamlaani Na katika wewe Jamaa zote za dunia Watabarikiwa kulingana na hili neno anayebarikiwa barikiwa ni Ibrahimu Si Ibrahimu sinio Pamoja na watu gani ambao wanabarikua pamoja nae Jamaa za dunia Jamaa za dunia hapa misema wewe na wayahudi Misema ni wewe na jamaa za dunia. Kwa hiyo imani ya Ibrahimu, baba imani, na anasema ni kwa jinsi ya ahadisi, kwa jinsi ya damu, ni watu wote walio mamini kristo, kutamuja kufika pale, kwa itafta garatia, kwa kati wangendera kwa itafta garatia, eh, wanazipata zile baraka, wanafikiwa na baraka za Ibrahimu, kama jamii ya dunia, kwa njia ya imani. Lakini tuwane ni imani katika nini? Uwane kwenye kitapu ya karatia, unanguwa 3, 4, 5, 6. Miju wazi, miko wazi, wazi, wazi. Mwame wambia, hata mtu ambaye hacheu kukaka nisani, hakaelewa. Kwa si kwa jinsa ya mamba eluwa wazi. Aki, aki amua kuelewa, ataelewa. Aki amua kuelewa, ataelewa. Lakini wambia, watu wengi wanaamua kuto kuelewa. Wanaamua kama kushindana. Wanaamua kama kupigana mireka. Wanaamua kama kupimana ubafu. Eee. Eh. Eh si si ni hiki ni hiki ya para si chuki si chomo na na mungu na nasiema, swa meku nyikita mchea garatia. Tu mana kwamba mungu ana mambi Ibrahim nasiema. Nitawabali kuwa na kupabali kini. Nitawalaani kuwa Nita, na Na katika wewe jamaa azadi nia. Ulimwenguote kwa ziama cha kimbaka magarib. Garatia, blango, watatu msarau wa kumi na sita. Mtu wanazeba kazi Ibrahim zirakujaje. Garatia tatu kumi na sabuni hivi. Garatia tatu Kuminasita nasema hivi. Basi ahadi zilinenwa kwa Ibrahimu. Zili ahadi za kubaliki zilisema ujua nani? Ya Ibrahimu. Tuliamini Biblia atusiamini Biblia? Tuliamini Biblia. Nasema basi ahadi zilinenwa kwa Ibrahimu. Na kwa mzao wake. Hasemi kwa wazao. Kana kwamba ni wengi bari. Kana kwamba ni mmoja kwa mzao wako. Yaani Kristo. Kwa hiyo Mungu hizo baraka alitoa kwa Ibrahimu na kwa jamaa ya dunia lakini akazipitisha katika mzao wake ambaye ni Kristo. Haja sema ni kwako Ibrahimu na wanao na wajuku zako na watu wote oh, siji masuria zako utakaoao oh, na. Oh. Ah, ah Ni wewe Ibrahimu na mzao wako ambaye ni Kristo. Sasa agano jipe nitamwambia hivi hizi baraka Mungu ndiye mwenye kubariki na tunazitaka Mungu atumbe baraka akupe baraka unaoniisikia kutokea mbali na karibu bila hata kumamini, kama hakipenda akupe tu baraka kamis. Eh. na kuombea kabisa na atakupa kwa sababu Mungu mikono yake sio mfupi mpaka yashinde kubariki bila eh. lakini anasema hizi baraka nampa Ibrahimu na na dunia lakini kwenye agano yipo anatofanulia mbinu aliyotumia kujifikia dunia ni katika Kristo mzao moja mbaye ni Kristo na Kristo hakuzaliwa na Ibrahimu katika Damu moja kwa moja. Na Biblia, Kristo alikuwe pakabla Ibrahimu. Hapa naangalia kwa habari za rohoni. Emu sasa tuende, tuende garantia 316, tuende 29 anasema ni. Garatia 329 anasema. Anasema, na kama nini ni, ni wa Kristo, au ni watu wanamu wa Kristo. Basi, mmekua uzao wa Ibrahimu. eh, Kwa hiyo, tunaingia kwenye uzao wa Ibrahimu kwanjia ya Kristo, aposho kuna mesema ni kwa mzao wake tunakuwa mzao eh, tu wa, eh, wa Ibrahimu eh iwapo wa Kristo ni mamini Kristo kwa hiyo nyingine ni waliookolewa eh anasema mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawa sawa na ahadi kwa hiyo mnaingia kwenye kurithi ile dunia ile baraka za Ibrahimu alizosema eh kwamba dunia nzima itabarikiwa lakini ni katika Kristo Hei mtafuta baraka nyingine nja. E, Mutumishi uko wapi, mwato wana tumiaga simu. Hei mnaomba uni uni ombe na nina. Hei mtu natanga tu apoke tu mbure tu. Kamani, hatuna kitu cha mbure cha kutua. Hatuna kupua kina mbacho na sisi tumepewa na mungu. Na mungu ndia ametua mashaliti ya kukitua. Hei, ukitaka hayote. Mwamini, Yesu Kristo, mfanane, mukalibie basi. Kwa Yesu amekua sima, paka watu wa mkimbie. Kwa ni maneme ya mabaya kiasi kabisa kwamba watu wana, wana, wana, wana piga matekei, wana chukia. Apana. Yesu nasema kwa kuwa mimi ni mpore na mdehekevu wa mwote. Yesu kristo ni mpore. Niyo sababu, unawetu kenda kwa mashetani huko, uka pata baraka zaki. Ukikosea tu mashariti kidogo, wana kunyonya damu, wana kunyofo, wana kuondosha. Lakini Yesu kristo hana mashariti. Eh. Uki mkataa, nasema basi, umichabuwa nitia ya. Hatulazimishi lazimishi sana. Kabisa. Yesu halazimishi sana. Ana uhuru mkubwa sana katika kumkaribia. Na hatupi masharti wewe kwa Yesu kwa masharti. Hebu nienda hebu katika hao watu ambao wanotaka baraka za dunia hili. Nao wanataka na za Ibrahimu vile vile. Yaani ndio hao hao. Kuna wale kapata baraka za dunia hii, baraka za biashara zake nini na nini bila masharti. Asma, kwa mashariti. Na mashariti yoko, tumagundua menge, hayatekele eh? E. Garatia nene, mustari wa 30 na 30 na 30 na moja, so pare so mepale yusichoki. wa na hivi. Lakini, la andiko mfukuza mjakazi na mwanawe, mwanae, Kwa maana mwana wa mjakazi hata kabisa pamoja na mwana wa muungwana. Ndipo saa 31 ndugu zangu sisi si watoto wa mjakazi bali tu watoto wa huyo aliyemuungwana. Eh hapa nyuma alikuwa ametoka kuonyesha kitu kama kisa au kama taswira mfano. wawake wawili wa, wana wawili wa Ibrahim aliosaliwa na wake wawili mwana wa Ma, ahadi ambaye ni Isaka na mwana wa mwili ambaye ni Ishmaeli ambaye ndo maana wa mjakazi Hajira au Hajira Ibrahim akasema hii Yerusalemu huu Yahudi uliopo sasa haijalishwa walitokana na, na na Isaka katika mwili lakini kiroho katika ulimwengu wa roho Wale ndiyo ya kina Ishmael ni wana wa Wanini, wana wa mjakazi Azema, sisi watu wa dunia Watu wote wale na wayahuda Wana jisema ni petu, ni pao Semi, lakini sisi Ni wana wa ahadi Ndiyo mfano wa Isaka Alikuwa mwana wa ahadi ya mungu Kwa Ibrahimu Ambao ndiyo wenye kurisi katika Kristo Azema hawawezo wakarisi pamoja Wewe wamee Haweze kani, watu wa Yesu Kristo yetu kwa vile walizadua katika Ibrahimu, eh, kwa ajisi Adamu, wa Yahudi, wakarifi pamoja na watu walizadua mwamini Yesu Kristo. Nasi mwa razi mwamuja ya fukuzu. Kambia, za Mungu, mbele za Kristo, mamba hile tokea Yerusalemu wakati wa wepo wa Kristo duniani, na mamba hile ufata ya hapo. Unataka kuniambia kwamba wale wa Yahudi wako katika maesabu ya Mungu, katika, katika Biblia? Hapana. aliwaondosha. Biblia inasema atawakirimu kama watu waamwamini Yesu Kristo. Wapo walio maamini wachache. Kama mbavu, la dunia sio usema kwamba dunia yote inaamini Yesu Kristo. Ah, wale jo wanasema tu kwa sababu ni kundi linalojulikana sana, lakini dunia vile vile. Eh. Hey, Anasema ni watu wanapandwa upya katika Kristo. Ndio wanaingia katika ahadi. Lazima ahadi nini? Wae waambie ahadi nyingi zao za kuomba sio zile baraka za kujenga majumba na kufanikiwa katika masoma na kazi na haja Ni ahadi za uzima wa milele wa bingu. ni Yerusalemu mpia, ni Yerusalemu wa binguni, ni shuka kutoka binguni, ni usimu wa ni usini, lakini, inatuhudumia hata katika ulumengu wa sasa, katika ulumengu wa mirini, lakini siwa malengu yake makubu, mtene meleki do, kwa ujapini nasema, mwyo, nikisema kamba, unaona sasa dunia inapo jukua, inajaribu kwa abudu katika hizi ahadi, nasemegundu wala ahadi, hawana, eh hawana, Hawana kabisa. Mufukuza mbuja kazi staki ya wema kwenye idari ya ma... Asinje na... Asitafutia... Asitegemea as, as, as, as ulithi. Ulithi au utafutia ndani ya Kristo. Nakiso nasema... Yesu nasema nimekuja... Eh, mimi na baba yungu ametuchuki. Alikuja kwa waliwa wake lakini kwa waliwa wake waka mkataa. Ivi mtu memkataa ulithi wake umeupataje sa. Kwa mfa. Ulithi nabatikana kwa mtu liyo mkataa. Hapana. Hamna, kodi ya api nasema wayahudi walikuwa adui wa injiri na kristo tangia mazo yani tangu mazo kamisa walikuwa adui wa injiri adui wa kaza kristo adui za okofu, adui za mpango hoja wa mungu walikuwa unuweza sema ahi mealikuwa hape mtani katika kitabucha naenda haraka eh, razima tukomboi wakati na, na kitu wazuri ni wale ambao wanawizwa kuhikimbia biblia yao kwasipote epote, yani wato ambao na Ibu kuna juo kwa ni watu wengi nasoma mistari moja au mingini, kwa soo haanaweza kuhitafuto. Haju ya wanakua na mmoja tu. Yani anahiza kalala na wenge tu la kutafuta mistari mpaka masaya na isu. Situ natika watuende haraga maramoja. Watasunika wa kwanza mlangu wa pili, msani wa kumina hini vibili na sema hivi. Shafika pale. Maana ninyi ndugu zangu mnikua wafuashi wa makanisa ya mungu ya rio katika uyahudu. Huko ni uyahudini, huko? Mafuwa, huko eh, na makanisa, huko na makanisa ya la Yosalimu. Eh, Katika Kristo Yesu, makanisa aliyo katika Wayahudi yako katika Kristo, japo yako nje ya Wayuhu. Mm. kwa kuwa mateso yale yale kwa watu wa taifa wenyewe. Yaani wako Wayahudini ni wa Kristo, wakapata mateso kwa taifa lao, watu Wayahudi wenyewe wakawatesa. watu wa Mungu. Eh, sema. anasema yapata hao kwa Wayahudi, wenye kutesa hapa ni watu gani? Wayahudi. Eh, anaenea mstari wa 15 anasema ambao walimuua na Yesu hao walikuwa wanafanya kitu kizuri waliyomua Yesu ni Wayahudi anasema na hao manabi Yesu alisema mliua manabii na damu yao itadaiwa kwenu eh kuanzia ya habiri mwenye haki mpaka kwa ya Zakaria bin Barekea eh na hao manabi na kutu Tesa sisi aratumi anelo kuhudi Biblia kishirini na tafsiri vibaya. na kututesa sisi ana sisi haki Paulo tunapoerekea ene zengine amkuumba ka Paulo kwa mrao kwako mna tana utamchama tena wetume mrao kwako kwa shirini ali shirini na moja kicho ali eh ali teso walita kumugawana hawataki njini same eh ansemwa kato tesa na sisi ana wala hawa mungu wala hawa na watu wote. Hawa watu wanampendeza Mungu? Hampendi Mungu. Alisema ha, ha, watu gani? Hao. Sasa ha. unatafutaje? Unatafutaje baraka za kwa hao watu wasiompendeza Mungu? Wewe kama ungekuwa unawapenda. Kama unakuwa unawapenda una pesa, una nguvu, una mamlaka, una nini? E, bidi. na nakushauri na wewe wewe mchungaji, una makunima kubwa na dini dini. E, kama unawapenda una Yahudi na ni vizuri kuwapenda. hasa kwa sababu kwa unapopata neno la Mungu e, wapo hata kama hawakuwa wengi lakini utaachaje kuwapenda watu ambao walizotokea msha alitokea Daudi alitokea Isaaya alitokea Danieli alitokea alitokea Kristo lakini wamepotoka pakubwa basi chukua Biblia yako badala ya kwenda kuatia moyo wakaendelea kumkataa Mungu hivyo hivyo mnashirikiana shirikiana kwa maana TV Joshua siku huko anawaambia hey, ninyi mko safi na nini ni kama tunakuja kujifunza kwenu ndio hao akina Mkasege wako huko, huko anaenda kujifunza ninda nene akamwambia jamani mmepotoka neno la ya, mani, ka, wa mungu, wa ya mani, mungu kama vile ambavyo na sisi tuliongozwa Mungu wana uwezo wa kaongozwa lakini uendelea kuunga mkono watapotea vile vile eh ningekuwa ni kanisa kubwa lenye uwezo na nini ningikuwa na outreach program ya kuwapelekea sio kwenda kuwa kuabudu kama dunia inaoaabudu sio kwenda kuunga mkono kama wanaoendelea kuunga mkono bali ni kuwageuza mioyo wampokee Kristo hata kama ni kizazi kidogo itakuwa mwisho mwisho lakiniweza mimi mimi nikataa tangi wakati wa ile endelea niulize Mungu tana za katoka kwaa Kwaana kwaa何u mpili ni kwaa kwaa nishoki ni kwaa kwaa na kwamba ni kuona malamu kemi ya hudi moja Tu kwaa wanaye ulayo Nino Namdi Mema kwa moja Ni kamaa wakatuwa si na mimi Nishizinya운aba Asi ya umu matisse Nige tamani duwana yunami fiwa na nishiki Tu na jurikana kwa mabai Mabai na w drin So? Twa متrika Kwaa kwaa muka Kwai nishiki Ni nanena kuhusu Eh. Kwa hiyo tunaona kwamba hawapatani na watu, wanamchukia Mungu, wanamchukiza Mungu, hawampendezi Mungu. Alafu wewe unataka tu kwa, kama sio kuwatakia mabaya. Biblia inawashuhudia kwamba hawampendezi Mungu kwa sababu Mungu. <laughs> Endelea hivyo hivyo. Hiyo ni, ni kauli shetani, Uwapendi. Eh. mtu somee tuko tunang'aya kipengele wa yahudi wanao wa... wa... wanavua... abudu wanaweza sana bwana kama sioni uhusiano kati ya kuabudu. Yaani duniani na waabudu siitaji kusoma maandiko kuonyesha wanao abudu wewe sikiliza viozo vya habari, mahubiri ya watu. Wanawaya jeu ningisema kwamba dunia inowaabudu wa yahudi nitakuwa nimekosea? Lakini wanao wanao waabudu wana wana Em kwenye kitabu cha Mathayo na mitume semu kadhaa kadhaa mtakimbia kimbia kidogo tuweze kuvaliza maandiko. Eh Mathayo na mitume mlango mtasoma semu kadhaa kadhaa. Mlango wa 2, tutaanza mlango wa 2. Eh eh Mathayo mitume mlango wa 2 soma mstari. Huyu akinena ni Petro mmoja wapo hao. Wa. Eh alikuwa ameaudi kwa jinsi ya damu lakini alikuwa Kristo kwa jinsi ya, ya roho ndani ambayo ndio wao hawako hivyo. E, wawa nataka kushitia uyahudi kwa jese ya damu Ama haitawafikisha mbali e, we, Matuna mitumu nangu wa piri Mbili shina tato na hivi Mbili shina tato na sema hivi Mtu huyu Alipotolewa za yesu. Alipotolewa kwa shauli la mungu Nileo kusuudiwa na kwa kujua Kwa ketangu zamani Nini mkamusurubisha Kwa mikono ya watu wabaya Mkamuwa Haikuwa mpenzo wa mungu kwa yesu Kristo. au waue. Eh? Yesu anamwambia Paul anambia pa, Petro hapa. Hapa ni Petro anasema dukamoua. Haya, unaweza kusema ukwani mpango wa Mungu, sawa? Twende mbele. Twende mbele. Twende kwenye matendo ya mitume. Je, kama ulikuwa mpango wa Mungu, mungu Kristo au wae, sawa? Au mpango wa Kristo wae, sawa? Haina so, shida. Swali linakuja. Ulikuwa ni mpango wa Mungu kwamba roho wa Mungu na na neno la Mungu likataliwe na hao? Hakuna mpango wa na. Bai. Eh. Na kuwa kwake ni matokeo tu kwa taliwa kwa, kwa. E eh. eh, eh, Mtusome matema ya mtume mlangu wa saba Mtusome wa msina moja bini na sema ya mitume saba, hamsina moja, hamsina mili, wa saba Ha msina moja ha msina mbili na stefano akiwa anawambia wayahudi yahudi E eh, ukisome vizuhuli tuwa naereza Asema msala wa moja eh, Ha moja na Enyi wenye shingo Gumu E eh. sho sifa nzuri kristo waleo leo we ma, wewe wanadamu wewe wanawake kwa nyumba yako wewe mfanyakazi kwenye ofisi yako usiwashangwe ugumu sio tabia nzuri ya kuwa na misimamo ya kijinga jinga eh ya shingo ngumu of course mungu anataka tupingane na, na na na na, na mambo mabaya na nini lakini kule Taka tu kwamba unachokijua ndicho chenyewe na msimamo na kujitunisha unajua ni ni, ni ni roho ya kishetani Eh, eni wenye shingo ngumu, tahiriwa mioyo wala masikio, hawataikusikia. Siku zote mnampinga Roho Mtakatifu. Au watu wanampinga Roho Mtakatifu mara chache au siku zote? Siku zote? E, kama baba zenu waliofanya. Kwa hiyo sio Yahudi wa leo nitangia nyuma. E, Na ninyi ni vivyo hivyo. Ni yupi katika manabii ambaye baba zenu hawakumtesa? Na waliwaua wale walio tabiri habari za kuja kwake mwenye haki, waliokuwa na tabiri habari za kuja kwa Yesu Kristo, wakauawa. Eh. Ambaye ninyi sasa mmekuwa wasaliti wake, mkamuua. Hao watu wanapata sifa gani? Hao watu wa kuunga mkono kwenye njia zao hizi? Hapana, sio kuabudiwa hao. Bali wengine makosa wa kuabudu manadambi yetu, lakini hii ni zaidi sana. Eh, tuende, tu, kuhu, matayo, eh matendo saba. matendo 7. Twende matendo 17. Twende matendo 17. na stamina ya kiroho. Kwa mambo ya Mungu na kwa imani. Wewe uliyeka kafu nzuri. Wewe pa. Kafu nzuri. Eh. 17:13. Ndio umetume Tuwe na stamina ya kiroho. Mungu wana kuna kwa mba hui mtu wameofuwa mwaya kusikia yama neno e, Kuminatatu kumina biwini nasema hivi Lakini wa Yahudi wa Tesaronike Walipo pata habari ya kwamba neno la mungu lina na Paulo hata katika Beroia Wanapata habari Wako, wako mdi mlingini Wanapata habari kwamba neno la mungu lina hubiriwa Hapa Paulo wakona fanya kitu kibaya Alikuwa nafanya kitu kibaya kuubinjela neno la Mungu katika Berea. Wayahudi wanaskia habari kwamba neno la Mungu linahubiriwa, sikia walichokifanya. Wakaenda huko nako wakawachafua na kuwafadhaisha mkutano. Au watu ndio tabia yao anasema kila siku. Na hapa ni sehemu chache. Eh. Paulo anafika Yerusalemu wema 21. Wa Wanampokea wanataka kumgawana chana, anaokolewa na, na, na, na, na, na akida wa Eh? Yesu alipokuwa anaenda kukumiwa, wanaompeleka kwa piratumu kwa pirato mrumi eh uh, liwali wa kirumi gavana anasema mbona sio ni kosa na na, na, na nataka ufanye mimi nataka nimwachie wakasema ukimwachia wewe unashirika na Kaisari msumbisho huyo huyo Ala watu hao hao ndio nataka kwenda kuabudu huwezi kuabudu hao kama kuabudu na Yesu Kristo haipo Kwanza hata ungekuwa kwanza hakuna wanadamu natakiwapo au basi au kuunga mkono kwenye kwenye kwenye upotovu wao mmewapenda kitu gani kuna hapo mmewapenda hapana Injili ya 3 Biblia inasema Injili ya 3 inasema alikuja kwa walio wake wakamkataa Kwa ya wamba wana pinga njia zaki lakini wana mkataa wazi wazi, ee. Eh. Um, Niyanze kwa swali, sasa... Watu wa, biblia na watu wame Wewe unataka kuhungana na hao, unataka kunyambia kwamba unapuungana na hao. Huyo walia mkataa wewe ndo umemkubali. Automatikali ume mkataa na wewe. eh? Biblia na sema, kuzo wakateka kitabu ya Yohana, Mlango wa kwanza, biblia nasema hivi msera wa kumina moja Yohana moja kumina moja, mimi nitafungua pale kwa haraka ywezi kanavo eh? Yohana moja kumina moja, anasema hivi Alikuja kwa wale, alikuja, aliku, alikuja kwake wale walio wake hawakumpokea Kozi mbena nasema, nasema bali walio mpokea lewapo uwezo kufwika wana wa mungu, no hawa walea mini ujinahari. Anaonke. Nasema walipo mkataa. Waya hudu walipokea yesu. Pana walimkataa. Nasema, alipata wakumpokea. Do mimi na wei dunia hiyo. Ya wachache na usiyo hoti. Eh. Kwa hiyo siu kwa mbalikuja mbure, alipata wakumpokea. Walio. Uweani ulize. Sasa hawa walio mpokea. Hwa na jito wa kristo. Wanakitugani kwenda kujifunza hau kwa abudu hau mkataa. Basi hujui rucho kipokea. Hamekutia kwa walio wakamkata, mkataa. Walio waki, bali walio mpokea anawafanya kwa ana wa mungu. Hawa wana wa mungu wanaenda kutafuta nini kwa hau waliu mkataa. Kwa wana wa Wewe, wewe makasege, unabebaje watu kwenda kujifunza uyahudi huko kwa Basi huna, huna kriso basi. Una, una, una tapatapa tu. Ndoma kama ungekuwa Kristo usingekuwa sababu ya kutafuta ivi ivi uko huna queue una unaenda kutafuta maji kule labda siku hizo inasikia kwamba lazima unywe maji litano hata kama una una queue nayo ni ni siasi za kijinja haipo hicho kitu eh ni siasi ya kijinja haipo hiyo asas kwa kama ukiona watu wanagayaga wameenda Israeli si Ujua havana Kristo, wapo kisha kwa na Kristo hile kio ya bibi nasema tu ujua huna sema njini nasema hamta mnaenda tena Jerusalem uwalajua mnaule barima kwa mna mdu Kristo katika roana kweli, ukitaji tena kuna mtaf ukionaanza kumtafta tafta popote pare muna safiri muna nini Na hii kitu tofauti na mtu muna mkuta Anazunguka kwa jimakanisa kama 20 Leo yuko katoliki Kesho kuto yuko rothelani Siku nyingine kukwa mposa Siku nyingine kwa wajima Anazunguka zunguka Tu anawamia nimeukoka Hajawai kukoka kwa su Kiu haitakai ishi He Ni kitu kimoja hicho He He mtu some Johanna 3 Chukoko nyohana moja yohana 3 36 Mwenye mwambia, hawa amba watu wanaabudu, wana tafuta sijii na nanina Wana wanazita, wanazita baraka za sijii za Ibrahimu nanini Mtuone, tuseme tu, tu kwa maneri, Mtuome, twenea tu, tu, kuthibitia kwa mandiku Kweli mandiku anasema hizo baraka wanazo au wana kitugani Yohana 3, 36, misari, wa mwisho wa kitabu cha Yohana nangu wa 3 Unasema hivi, Yohana 3, anasema hivi Amuaminie mwana anauzima uamirele Aho ni wayahudi au sio wayahudia Sio, sio. Aho muamini Anauzima uamirele Asie muamini mwana hata ona uzima Aho watu unawena kwa kimbilia sana Unategemea upate uzima Wanauzima wenyewe kwanza Asima hata ona uzima Bari gathabu ya mungu inamukalia Asie muamini mwana Eh, ngini Paola isema nili wambia Na hata sasa na wambia kwa machozi Timu ngini watamani uli Mwani sasa mwani inakusu nini Mwani wambie Mwani wakisha weka nendo mweni mwako Mwani wakisha uli za swali kwa mba inakusu Anakupa na kiwango chakusema Yesa isema Uivu wa nyumba yako utanila The zeal of thy house has eaten me zero wewe labda sijaanisha kama ni shauku shauku eh msale kama huu hautoshi hu, uwezo kwa kupindisha uko wazi sana eh amaaminiye Yesu Kristo ana uzima wa milele bali asiyeamini ambao usimkuba ndio wewe waamini nilikuwa nimesahau hata kutangulia kusema leo hii hiyo dini na inaitwa dini ya wa wayahudi ukitaka kujiunga dini unaanza kujiunga mtu wewe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 upaki ya bundua kabisa kwamba Kwa kwamba kwa Yesu umemkataa vya kutoa. Yani hawana mashaka. Wana kuka, wa, wa, wana kuma, wana kuna kuna kitu kama kiubatizo fulani wana pale, tayali, kwa. Ukitoka pale tayari kwa kweli nguvu za Mungu zinaweza kukurudisha ndio lakini eh kama ni kama njia ya kushoto kabisa. na Kristo mire. Eh. Lakini watu wanataka kwenda huko. Wapana Kwa tulisoma neno wa mungu lieleweke Soma yohana wa kwanza Mbili ishirini na moja Yohana wa kwanza Yohana wa kwanza Yohana wa kwanza Zile njaraka za mshomishoni Zile njia zile za paulo Zile za kina Petro Kina Yohana za mshomishoni Yohana wa kwanza Na wango wapiri, hini msali mzito sara Ngeza kama ngekwane wakonduka nao ngeonduka na huu Hini msali mengi ni mzito Msali wa shina moja, yohana wakwanza, na wango wapiri, shina moja nasema yu Yohana wakwanza, na wango wapiri, shina moja, nasema yu Sikuwaandikia nini kwa sababu Sikuwaandikia nini kwa sababu hamujui kweli, Bali kwa sababu mnaijua, tena kwamba hapana wongo wote Msali wa shina mbili Ni nani alie mwongo ila yeye akanae ya kuwa Yesu ni Kristo? Ala sema kwamba utafata mtu mwongo kwa kiwango chochote kinacho mfikia yule ya sema Yesu Kristo Yesu sio Kristo. Kwa ni kwa mi, Kundi la kwaza ni nono ongosa kabisa ni nono sema kwamba Yesu sio Kristo. Kuba kuri kwa yote ni nawa ya huli. Kabisa. Yako makundi mengi. Lakini hilo ndola kwazo. Anazema, huyo, msera wa, wa shina ambili, una, una, <coughs> huyo ndiye mpinga kristo, mwambie, mingisema mi kumbwa mpinga kristo, tazariwa kwenye hili kundirano mkataa yesu, takwani metafsiri viva ya vibria, Anazima, huyo ndiye mpinga kristo, yeye amkanae baba na mwana, huyo ndi mpinga kristo, kuna shirika gani, kati ya mtu anaye, anaye mpinga kristo, anaye mkana mungu baba na mwana, kuna shika gani. Huko nyuma ametoka kusema kwa Yohana 15 kwamba hata ile kanyaboya yenu hujanja hujani kusema kama tunamtaka Mungu Baba Yesu hatumutaki. Yesu anasema haiwezekani kwa jinsi Yesu na na Mungu Baba ni, ni, ni Mungu mmoja, hauwezi kupenda mmoja kwa macha mwingine. Anasema anipe anayenichukia mimi anamchukia na baba yangu. Eh. Anayenichukia. Kwa hiyo hata oh, sisi tuna Mungu, Mungu jehova hofu si za Mungu wa Musa. Amara Mungu hajawezekani. uwezo kwa vitafuku alatafati. Uh, Sema mimi na baba yangu ni umoja. Anasema katika kitabu cha Yohana. Hoja ya anne, nasema hakuna nchi takatifu. Yeye atakwambia, "Yeye twende Vatican nchi takatifu, sijui na nini." Yeye kwambie kuna nchi moja takatifu ni Yerusalemu mbinguni ambayo mpaka sasa hajaje. Leo hii tunam tunamjua, tunasisitu tuna, tuna, mjua, tuna, tuna, tuna Biblia na sema, uwenyeji wetu ni wambinguni. He, eh, sema, katika kitabu ya Filipi ni mga watatu, na sema, uwenyeji wetu ni wambinguni. Ata kwenye wa korosahitatu vile. Na sema, uwenyeji wetu ni wambinguni. Lakini hile nchi, hatuja, tu, tumeandikisho kwenye ule ufaume, lakini hatuja ikanyaga. ikanyanga. He, tunaisubiria hile nchi ya hatu, ya uwenyeji wambinguni. Lakini hile nchi takatifu, sejio Yerusalemu, sejio hakuna nchi takatifu. Mteni tuangaliye, Tulitoka so, kuona wiki niyo pita. Ana sema Jerusalemu sayuni. Kiloho ni nini. Ni ni Sodoma. Na Misri. Hapo aliposulubu ya buwana waha. Lakini dunia na wakristo wana kwambia hapo no, nchitakatifu. Tako na no, pinga mungu. Eh. Nicho nicho sema. Ana sema. Kema tunika katika kitabu cha... cha ja, ja Ruka lango, hapo nisifungwe kwa jiri ambaye. Ruka tatu, na hata Yohana, hata matayo tatu. Y Yohana Mataji, muyahudi mwezao? Hali wambia, hana sema halipo ona wanakuja watu kwake. Semu njimu njimu mafarisayo ingine ni wayahudi kwa ujuma. Hana wala msidani kwamba msiseme tunaye baba yetu Ibrahimu. Kwa sababu Ibrahimu, hana e, sema mungu anawezo kumuzarishia kuminulei Ibrahimu uzao katika mawe. Hati chuta uwa meni kwa mba, ni uzao wa Ibrahimu na kunganisha na baraka sijiu na uriza wa Ibrahimu, hiyo siyo ye nyewe, alikata. E, Yoni Yohana mbatiaja, rasema kama Yesu. E, Ruka 3, 7 na nane. Yohana, nane trisha yisoma, twene kwenye... Siyo mfrani kwenye Yohana nne. Yohana nne na yutusha isema. Siyo, siyo na hongena manamuke msambali. Emtoende pare sio mbaya. Osafutu na mshuari siyo minki ilio bati. Yohana eh, nne. Shina moja nasema hini. Yohana. Tutucha Yohana. Sikiriza. Stoke. Eh, Munga nataka pia haone. Stamina katika watu wa maminiyo. Haone. Eh, haone. Eh. Ikiwa mtakiwa nakimbia marathon wale wakimbiaji akachoka aka anapata sifa mimi za Mungu si tupinge sema wetu ndio kumaliza mwendo eh na kuna aina fulani ya jasho tunetoka mbili hata katika kusikia na Mungu na kuendelea kuwa macho tukiendelea kujaza kwenye mioyo yetu Yohana 4:21 anasema hivi na 21 anasema hivi Yesu akamwambia A baada sa mama mara kini arutumiene kinyingi kinyamsha sema manamke kwa mire manamke ame manamke unisadiki sa inakuja mbal imbata mabudu baba katika mlima huu wala kuri Jerusalem eh ujumbe na mama mfiki makasemi kwa hamba kwenye Jerusalem kuna kutafuta ibada hakupo. Yesu alishasema sema kwa hamba ha, uonda ulisha pita ulikuwa pamoja katika wa, watowash eh yule towashari yetuoka kwa mfarmu wa push, mfarmu wa kandaki, mfarmu lakini wakati wa kristo, hatutakuwa tunenda katika Yerusalemu tena. Eh, Hamtaenda Yerusalemu. So, Yerusalemu imetoka kuhitwa Sodoma na Missouri, mwenye kitapu chafunuo, tulisoma. E, Asima, mstari wa shina tatu, lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, wakati yeso naongea, yyo saa ipo. Nayo saa ipo, ambapo waabudu halisi watamabudu baba katika roho na kweli Kukiwa kuna watu wanatoka nchi zambali wanakuja kwenye nchi yenu kujifunza kitu fulani kama kukinua na kuki, kukiheshimu tukisema kwamba kuna aina fulani hata ya ibada katika tukio, kwamba nini vitu yenu nivyo bora ndicho mungu anachosema kwamba wayahudi ibada yao hii ni bora jaraja sasa Tuko ndani kwenye hoja. Kwa hiyo watu woni nchi takatifu kwa sayo ya Yerusalemu Mungu anasema kwanza hamba haja kwenda huko lakini anasema Yerusalemu ni Sodoma na misu Na kweli tukasema mbaka hivi e data au statistics au takwimu tunaoje you know, kwamba u us Sodoma u Shoga umeshaamini kwenye ile nchi kupita mataifa karibu kupita Tanzania mara 50 hivi kuna haja ya mkrisu wa Tanzania kuenda kwenye nchi ambayo ina kuzidu ushoga kujifunza kujifuta kutugani, atuanzi hapa eh yaka mungu wana wabarika wa mashoga tukagawane ma M baraka za mashoga mutagawana moto wa eh ndicho manata kama wana kututafuta hizu ujamisho ya haraka raka na sima mungu hana upende leo mba ukijumulisha ayote lakini na uja kwa asili mungu Hana kundi ya nazo kusemu kwa mba hili nila kwa mba kariyacho jingi. E, kwa asili, mungu ni mungu wa haki. Kila mtu na wapanafasi yati. Ukusuma e. e, kwenye kitaputu wa matendo ya mitume. Kwa hiyo kusemu kwa mba ametipendelea wa yahudi. Kwa hiyo tendu kama chujunganishenao. Ata Atakuwa kama wapendelea mungu na suma mimi siyo mungu wala mna hiyo. Sipendele lagi hiyo. E. E, mtu angalie kuningana na wayahudi wenyewe wakimena. Kwa nafasi yao mbele za mungu. Ina upendeleo au haina upendeleo e, Sume so ma, matelu na mitume mlangu wa kumi msara theathina hane Petro Katika mwini ni meahudi anasema hizi Haba ananenda kilohu ananenda saudi ya mungu Petro haka fumbua kinyo chaki haka sema Hakika natambua ya kuwa mungu hana upendeleo Bali katika kila taifa Taifa yote Mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye kuhitaji kwenda kutupitia kwa e, tuhabari kwa wayahudi ili kuzudi tubalikiwe Mungu atakua ni Mungu upendeleo kwa jinsi. Eh, tafani Mungu akipendeleo, atakua ni Mungu ambaye sio maaminifu kwa namna yote. Lakini Mungu anasema wa mimi e, si kwa hivyo Nini Ninyi ndio mlio tengeneza Mungu kwa namna hiyo na sio mimi. Eh, hiyo hiyo hiyo falsafa ya kuabudu wayahudi ili kuzudi mpate chochote kutoka kwao na mnatembea kwenye chao na kwenda kualamba miguu. Ni ninyi lakini mimi Mungu sina upendeleo kila taifa. Kila anaye ni tafuta na patikana. Nijiju anujo seba. Mm. Tuluko kwa imatenda mitumi mlangu wa kumi. Kendi kwa imatenda mitumi mlangu wa kumi na tano. Tisa, iblina sema. Nikona funga. Wala hakufanya tofauti kati yetu sisi. Na hao. Anasema walikuwa Yerusalemu. Anasema Petrum. Kuyo uyo. Sema mungu anatofauti. tofauti tutofautisha sisi. Kwa Yahudi. Hawa kwa Ibrahimu kwa damu. Haja kati yetu sisi. Eh, na wao Akiwasafisha Mioyo yako kwa imani Imi unaitaji Kupanda ndege mpaka Yerusalimu kupata imani Pana imani na uja kwa jinsi ya Kusikia naneno wa mungu unaro paka kwenye simu yako Na kwenye kanisa lako kama unataka Liko kila sehemu. mwema matendo wa mitume Tuande kwenye warumi mlango Tuko mwema tenu wa mitume Kulia kwake kuna warumi Warumi mlango wa kumi, eh, Jana eh na wakati naandai lesomo nishariandika zamani kama wiki tatu zipita. Ni jana ndio nilikuwa nalikamilisha, kamisha. Mungu sana hivi nitamaliza, kamaona kama refu sana. Nashukuru Mungu amenikimbiza mpaka Tume Eh tume kabla ya muda sana, mapema kidogo. Warumi mlango wa kumi mstari wa 20 na eh Warumi kumi, kumi na mbili. Warumi kumi, kumi anasema na Kwa maana Warumi kumi kumi na mbili, Anasema kwa maana hakuna tofauti ya Myahudi na Myunani. Mbele za Mungu itabukia kwenye swala na kiimani yetu. Hana aliowapa kipaumbele juu ya wengine. asema hakuna tofauti kati ya Myahudi na Myunani, maana yeye ni Bwana wa wote, mwenye utajiri kwa wote wa, wa mwitao. Biblia inasema kwa kuwa kila atakayeita jina la Bwana, jina la Kristo ataokolewa. Eh Kwa nini watu wabudu hawa? Kwa watu wachukuli kama vile, yani kama, yani unataka kufanya mungu wako, yani kana kwamba, wawo ndo kiunganishi chako na mungu. Mungu hataki kiunganishi kingini, ispokuwa jeje, na wanadamu wake moja kwa moja. Ukisha ingiza kitu kingini, ingiza wayahudi, ingiza maria, ingeza mtumeshe siji mchongaji, siji ya sikofu, padri, papa, na nini? Ukwenji ya mapenzi ya mungu. Sichwa mungu wala Eh by the way kuna eneo unasema Mungu hana wajukuu. Eh kwamba unamzalia wajukuu, wa, ah bwana anajizalia watoto. Eh wote mbele Mungu tuna haki ni watoto waki kama tutamamini Yesu Kristo. Sio kwenye kitabu cha garatia Galatia 3:28 tushakoa huko lakini eh msitokee tumalize Galatia 3:28 tunaweza Kuna kwamba Mungu hana kundi fulani aliloiweka mbele kuliko mengine, hana upendeleo. Yeremia 3:28 Biblia inasema hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru. Anagambia, mtu anaweza akawa yuko huru, mwingine akawa, mtu anaweza akawa yuko gerezani, kama akina Paulo walikuwa gerezani, akamjua aka Mungu na Mungu akamwehesabia haki kuliko mtu ambaye ni huru, ambaye ni, ni mtawala anatawala taifa, tembea na mavix na, ma, na magai makubwa. Mbereza Mungu. Kimsingi maana ni vipi? Eh, anasema hapana mtumwa wala mhu wala huru hapana mtu mume wala mke leo hi haku, hakuna tofauti kwamba huyu ni mwanamke eh wanawake wanawake ndio jeshi kubwa wao ni neno harima atabidi jeshi kubwa ni mke yote he imanieni sikizo na juu yaki akao iko tayari kupigana sana kwa jeshi namba eh maana nini nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu sasa hivi kutafuta ukatafuta kitu gani kule kwingine Yerusalemu, eh, siyuminafanya nini eh, Na haya maneno, anasema sehemu nyingi tu, wafana anasema katika Korosai 310 moja ni hukua na fikiri kuma ni lakini masofano na misari na wa wadaka moja wakumalizia Korosai 310 moja, anasema 310 anasema hapa hapana muyunani wala muyahudi, kutahiriwa wala kutokutahiriwa, mgeni wala mshezi mtuma wala mungwana bari kristo ni yote na katika anasema, kila kitu ni katika <tos> ndakristo na patikana wayahudi afa patikani kitu lakini huyo kuna waebudi kuna jina moja hapa sitamtaja jemani yani kwake nadhani kila kilala akiota akiamka ni wayahudi eh wale ndo wa Mungu eto kama vile kama labda ningetamani labda kama wawe Munguache kwa nani ni mkristo na anakuambia ni mtu wa Mungu sana kila kitu anakemea hata akiona jani linapita toka kwa jina la hapo hapo ni maroho ya kuharibifu. Eh. Na ayo manena nasema pia katika kitabu cha wakulintuwa waku, waku, waku, kasa kumina mbili kuna. Natusina haja kufungu wapa. Sima wakuna tufauti. Mungu wana upendeleo, Wote wanao mamini kristo anapokea sawa sawa. Mbaba riki santo asho hapa. Bapa minu ushuku kwa jiria neno hili. Kwa jiria Ea, ufahamu wa maneno haya. Kwa watu wako leoko hapa. Wale uchua na wote troko. Kina wengine mbao mungu wangipenda kujuhu. Yifunza haya wa kutokia mbali. Mungu katukuzwe katika neno lako, katika ufano wako. Namba baraka zako, namba wepo wako, nema zako, wema wako, afya Yako mungu kwa kimia, kwa wajaze, watu wako, kusanyiko lako, kwa Nasi, tunapotawanyika na ukatukusanyo wakati mwingine kwa jili ya utukufu wako katika neno, katika mwapiri, katika maomi, katika hudumani, katika jina mungu, baba mwana. Kwa mtakatifu, tunapotunapokeyutu. Amen.